Some man שלום לכם, כאן אהרון מורג ומעדן ויניל, וכאן יוני בגן, קצין אספקה ראשי, וכאן אמירה, וכאן רובי, ובקיצור, אנחנו פה כולנו, ותראו איך החיים טומנים בחובם הפתעות לא, לא נעימות. כי תכננו להקדיש את מעדן ויניל לנושא אחד, ואז, במהדורת החדשות, אנחנו שומעים בצער על מותו של שייקה פייקוב יום אחרי יום הולדתו ה-88, ואנחנו כמובן מצטערים מאוד על לכתו, אבל נתנחם בשירים הרבים שהוא כתב, חלקם מילים, חלקם לחן, חלקם מילים ולחן. את השיר הזה הוא הלחין מהמקורות, הנה לא ינום, אילן ואילנית שרו. עכשיו נגלה ש... יוני הביא את אילן וילנית למטרה מסוימת. המטרה הזאת התפקששה, אבל פיצינו עם שייקל פייקוב, ואנחנו מצטערים על לכתו. יהי זכרו ברוך. ועכשיו אנחנו מתחילים את התוכנית, כפי שרצינו להתחיל, עם השיר הזה. זמר המפוחית. עדנה גורן זה מתוך תקליט שירי סשה ארגוב, שהיא הקליטה עם קובי רכט. ומי שאיבד את השיר הזה עוד הרבה מאוד שירים בתקליט, הוא לאסלו רוט. בשבוע שעבר, היה בין מאה וחדש. הישג מדהים. ואנחנו מקדישים את התוכנית ועם היום ועם למוזיקה של הסלולות כמאבד, כמנצח. ו... תישארו איתנו. כדאי. ביי. מה ביי? ביי אני אומר בסוף. עכשיו אני אומר Welcome, ברוכים הבאים, תישארו איתנו, כדאי. מה היה לי עוד איך? <אח> אל תקלל אמור פשוט שכבר נמאסתי, ומי בכלל מחזיק אותך פה לא אני. אל תסתכל בי כמסכן זרוק את המאסטיק, אתה שיכור זה כבר ה השמיני. שכבר אראה אותך בחוץ הרם רגליים, נשים שחורות, יש אדומות, יש בלום פלטינה, תבחר אחת מכל סוג, אפילו שתיים, עכשיו גם ליפרמן אוזל על הלחייה, מן העשן או מן הפלפל שבטחינה, מה קרה לי השד יודע comfortably oh you moż so you know The love is different, watch from me If it's a joke, it's not a joke, it's already with you You can, from my opinion, to me But you can't, from your opinion, from your opinion The love says, Everything is quiet, everything is quiet Everything is no love and no shame But of course, from any sound or A桃, a a Zerua, so What happened know, to you when you know For me the thing is not clear Is this strange time Or this strange time Or this strange time מפוכית מפרסת ידיה, שר השיר של שמחה אבי לב, מה קרה לי אשר יודע, מה היה לי יודע האם. מחר נלך ונתחתן סוף לוויכוח, חשוב היטב עד שתגיע לחופה, האהבה היא תוך תוכו של התפוח. אבל בנישואים לוקחים את הקליפה. מן הקליפה הזאת אני אברח הימה, עומר חסן נגמר היתמה ונשלמה. ובספינה חלמה מול חופי פנמה, תראה תמונה לחברך זו שמה מרימה, אצלי בלב היא כל הזמן זאת החרמה. מה קרה לי השם יודע, לעצמי הדבר לא ברור, זה הערב הזה המשגע, או זמר הזה הארוך, מה בוכית מפרס שר השיר של שמחה הבילה, מה קרה לי השם יודע. מה היה לי יודע האם? כן, זמר מפוחית, עדנה לב וקובי רכט, אנחנו עוד נחזור לתקליט הזה בהמשך. אבל מה קרה, יוני? מה? מה? מה זה? לא, לא, היה פתאום... פתאום איזה רעש היה כזה. לאס לורוט עבד שנים רבות. עבד שנים רבות ב"קול ישראל". Uh, הוא היה מנהל uh, מוזיקלי, למשל, של uh, התוכנית שלכם לשעה קלה. Uh, במסגרת הזאת הוא עשה עיבודים uh, לשירים כמו "Like a Bird on a Wire", שטיקי דיין שרה, ו"Where are you going?", not... lovely, not... של פיטר wow. סלסטד. <laughs> אילי גורליצקי שר, ואנחנו השמענו את זה בשבוע שעבר, לפינת המפיקה. ומתוך התקליט של גדי הגיל, שלכם לשעה קלה, לס רוט uh, היה מנצח כאן, על התזמורת. וגם uh, איבד why, את השיר הבא, שאנחנו מקווים להגיע אליו עוד מעט, כי אתם יודעים, זה תקליט נורא ישן ושחוק, ולמצוא את ה... Like it, like <laughs> ולמצוא את הרצועה בול, זה קצת בעייתי, אבל נדמה לי שאנחנו אומרים שלום לשיר הקודם, אחוזת חיקויים של גדי הגיל, ומגיעים. לשיר <תודה> שנקרא מנצח התזמורת שמוסס על הספר <תודה> מסביליה של רוסיני וכאן לסלו לא רק uh, מנצח על התזמורת <תודה> הוא גם איבד את, את השיר. <תודה> <דברים> <תודה> אני למשל הייתי פעם בקונצרט זה כבר מצחיק <תודה> כשאני מדבר על קונצרטים, ותכף תבינו למה, הגיע הזמן להציג את התזמורת שמלווה אותנו בצורה יוצאת מן הכלל הערב. ליד הפסנתר, סבינה גולדברג, אלכס קרטן, גיטרה חשמלית, מרטין מוסקוביץ' אורגן, עמי פרנקל, גיטרה באס, משה קאופמן רומבון, ירון יאקנזי טופים, והמנצח שיש לו את הכלי הכי פחות מסובך, אבל הכי חשוב, מר לסלו רוק, ועוד בענייני מנצח, קטע הבא שייך למנצח, מנצח התזמורת, אחד יושב בקונצרט, עומד ומנצח, ופתאום הוא שומע מאחוריו צחוק, צחוק לא נורמלי באמצע הקונצרט. הוא מסתובב, הוא רואה, יושב איזה כותב קומדיות, וצוחק! הוא מפסיק את התזמורת, מסתובב אל קומדיות ואומר, תסלח לי, למה אתה צוחק בקונצרט שלי? אני אף פעם לא צוחק בקומדיות שלך. תארו לכם את אותו מנצח, בא בבוקר, עייף, ובמקום לקחת את המקל הוא לוקח את המברשת שיניים שלו. ומגיש לכם קטע שאותו כתבו יחד עדה בן נחום ורוסיני, מנצח התזמורת. Seja La la la la Anivela Seja La la la Musica, musica, musica, musica La malo, la malo, la malo Ia. Opéra, opéra, opéra, opéra. למה לא? למה לא? למה וגם תזמורת, הנתברר אליו איך לנגב לא לזייף! לא לזייף! הרמוניה! הרמוניה! הרמוניה! הרמוניה! מה זה בוא? מה זה בוא? מה לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, די! לא כך אמרתי, לא כך הסברתי, תנו לי קצת לב. Oh, well. כן, זהו זה. מי ישתעל? מי יתעדש? מי ישתעל פה? מי יתעדש פה? מי זה הרע פה? מי זה צחק? מי זה מפריע? I have an open wykor and it's snowing always go for it show how an estate all the politics all thearnt and all the gues all theicks there are nothing מנצח התזמורת, גדי יגיל, לאסלו רוט איבד, מנצח על uh, התזמורת שלכם לשעה קלה. ונורא שמח, והיה וקצבי, וחמוד. ותראו, לאסלו uh, הוא שורד שואה. הוא שרד את אושוויץ ומאוטהאוזן. והוא שרד, אולי בזכות המוזיקה, הוא היה בתזמורת, בתזמורת האסירים שנגנו כאשר אה, הוציאו להורג אסירים אחרים. הוא עלה לארץ עם אה, בנו, פאול, אה, שהוא אבא של פיטר רוט, אתם מכירים אותו. ולפני... אה, עשרים שנה, אהוד מנור כתב שיר שנקרא "הצליל המציל", שהוא בעצם הסיפור של לסלו רוט, ופיטר רוט הלחין ושר. ולסלו עשה את עיבוד כלי המיתר. ואנחנו נשמע עכשיו את הצניל המציב שיצא, אם אני לא טועה, ביום הולדתו המאה של לאסלו לפני חמש שנים. אני עוד מרגיש את היום ההיום מול הצר של סופם וסופי. אני עוד מרגיש את החום שפתאום מתפשט בגופם וגופי. וכשאני שומע I am filled with lives When we lost the blood For years For years For hours For hours For hours I am still hearing The sound The sound The sound הנחה, הבטחה, אני עוד נוגע בצדיר שמכיר את תמציא הכאב, השמחה. וכשאני שומע, אני מתמלא חיים. שלום פיטרות. אהלן, מה נשמע? הכל טוב, מה שלומך? אני בסדר. ואיך סבא? בסדר גמור, תשמע, את סטטיסטיקה הוא ניצח. כן, בטוח. אפשר לומר. הוא בסדר גמור, היה לו קצת קשה כמו לכולם, אבל לא קצת יותר בתקופה האחרונה <laughs> במלחמה. הוא גר בקומה תשיעית, הוא היה צריך כל פעם להתניים, זה לא כל כך פשוט. <laughs> אבל <laughs> הוא שרד <סרט laughs> גם את זה. אתם חגגתם לו בדרך מיוחדת בכל זאת? 105? Uh, לא עשינו משהו מיוחד בינתיים, אבל uh, אנחנו גם משפחה מאוד קטנה כזו. זאת אומרת, אבא שלי הוא בן יחיד, כן. ואני בן יחיד לאבא שלי, אז אנחנו ככה, אנחנו בטח נאכל איזה עוגה. או פפנש. משהו, צנוע, כן. בכל מקרה. Uh, שיתוף הפעולה הזה של אתה וסבא לפני uh, חמש שנים עם הצליל זו הייתה פעם ראשונה ויחידה שעבדתם ביחד? אה, לא, האמת שאני ממש בתחילת דרכי כסולן שיתח איתו פעולה בסינגל הראשון שהוצאתי אי פעם בחיי כזמר, שיר שנקרא "היא אוהבת". כן. אה, הוא עשה את העיבוד של המיתרים, ושם זה בעצם התחיל, והאמת שהיו עוד כמה וכמה אה, שיתופי פעולה מאוד מעניינים, אה, למשל, אם, אם אני יכול לספר, אז... יש אלבום סולו של מאור כהן שהוא שר משירי שרל בודלר. כן. היה צרפתי. ואנחנו נסענו, מאור ואני, לתזמורת שסבא שלי ניצח עליה ברומניה. כן. שהוא עשה את העיבודים לאלבום הזה. ודברים באמת, אני כל כך גאה ושמח על זה שעשינו את זה יחד. ממליץ לכולם ללכת <laughs> ולהאזין. והשיר הזה, הצליל, המציל, בגלל הטקסט, בגלל הסיפור, הוא היה קשה יותר להלחנה ולביצוע? האמת שלקח לי המון שנים להלחין אותו. הטקסט שכב המון שנים אצלי בבית. טקסט של אהוד מנור, יש לציין, זכרו לברכה. כן. שנכתב במיוחד לסבא שלי, מה שהכי הופך את הזה לסופר... Uh, מרגש לפחות בשבילי, uh, וזה פתאום, דע, יש, יש דברים שקשה להסביר אותם, במיוחד במוזיקה וביצירה שנחה עליך המוזר. Uh, וככה הלחן הזה יצא, וסבא שלי הוא מקצוען, הוא כתב את העיבוד בטח באז, אחר הצהריים אחד, בזמן שהוא אוכל בורקס. <laughs> <laughs> הוא באמת, אתה יודע, האיש הזה, אני תמיד מסתכל עליו בהערצה ובהתפעלות, איך שהוא עושה את הקסם הזה, uh, באמת, uh, זה פשוט כישרון טבעי. Uh, וגם מי שיש לו פשוט צבע מאוד מיוחד. הוא עדיין uh, פעיל? <laughs> הוא עדיין מלכי, אה, uh, מאבד, uh, מנצח, עובד עם uh, מקהלות? אז זהו, שעכשיו כבר זה, זה הפך להיות מאוד מאוד קשה, יותר מסורבל מבחינת ההתניידות שלו. כן. אבל מבחינת הראש ואיך שהוא כותב, הוא פשוט uh, עושה עדיין עיבודים מדהימים. וזה גם המקום לבוא ולהגיד שמי שרוצה איבוד מוזמן <laughs> ליצור כסף. יפה, יפה. באמת, זה, זה איבודים שלא לא עושים כאלה כבר יותר. ואני תמיד מחכה לדבר הבא שנעשה יחד. הוא הכתובת הראשונה. אם אני צריך איבוד מיתרים, אז הוא הכתובת הראשונה, ללא okay. ספק. תגיד, בעצם בתור נכד ובן למוזיקאים לא הייתה לך ברירה, נכון? סוג של, זה גם סוג של קלישאה כזו תמיד שאומרים, זה בחר בי, אני לא בחרתי, אבל, אבל באמת שמהזיכרון הראשון שלי שאני זוכר את עצמי, אז מוזיקה זה הדבר שבאמת הכי גרם לי אה, להתרגש, ותמיד חיפשתי, זאת אומרת לקח לי רק בגיל 12 התחלתי לימוד לנגן על גיטרה, אבל אה, הצלילים תמיד היו שם, וגם היום אני יכול לשמוע שיר של להקת אבא ופתאום למצוא את עצמי מזיל דמעה בגלל okay. איזה סאונד של איזה... בגלל איזה הרמוניה מסוימת או איזה מהלך מוזיקלי מסוים שגורמים לזה להתרגש. אגב, צריך להזכיר, כשאתה בדרך לאלבום חדש, ובשבוע שעבר יצא שיר חדש שלך, אה, נייר יפני, נכון. אז יש למה לצפות, כן? תשמע, מי, מי שעוקב ככה אחריי, אתה יודע, בכל זאת, אני לא, לא עובד בפרופיל כזה גבוה מבחינת קריירת הסולו שלי, יותר מכירים את ה... את הפעילות שלי עם הלהקה, עם מוניקה סקס, כן. אבל אני מקליט את השירים שלי בזמן שלי, בדרך שלי, ומי שעוקב יודע ומכיר, אבל כן, כן, אלבום שככה מסכם so far עד, עד גיל 50, מה ממו. הוא גם נקרא <laughs> 50, לא? נכון, <laughs> כן. ומוקדש לדן תורן. כן, כן, דן היקר שעזב אותנו לפני שנה, והיה באמת איש מפתח, איש מאוד חשוב ב... ביצירה שלי, ובכלל, זה היה חבר, היה חבר נורא קרוב. כן. נחזור, נחזור ללסלו, לסבא. אה, יש משהו שלדעתך מייחד אותו כמעבד? איזה מין כן. חותם כזה? תשמע, אני אספר לך, היה איזה שיר אחד שהקלטנו, עשיתי קאבר ליגאל בשן. אם הייתי שר לך את השיר מההתחלה, היה איזה פרויקט כזה יפה. כן. ו הוא עשה את העיבוד, ונכנסו הנגני כלי מיתר, ואיך שהם התחילו לנגן, ברגע שעצרנו את הפליידק, מיד הם שאלו, רגע, רגע, מי כתב את הדבר הזה? כי זה הרגיש להם אחר, יש משהו, אני אומר לך את זה ויש לי צמועמורת, זה משהו במיתרים איפשהו, אני לא יודע קשה להסביר את זה במילים, אבל יש שם המון המון המון המון המון רגש. יש שם איזושהי, אתה יודע, אני לא יודע להסביר את זה, זה פשוט מרגישים את זה. אני תמיד שומע את זה בכל עיבוד שלו, כל עיבוד, משהו במיתרים עושה איזה קבץ' בלב. ולדעתך יש שיר שהוא אה, שיא היצירה שלו כמעבד? אה... וואו. אה, שוב, אני מתייחס למוזיקה קלה כמובן. בטוח שיש אחד שביקשת שנשמיע אותו בסוף, <laughs> כשנסיים <laughs> את הראיון, כן. נכון, נכון, זהו, ביקשתי את, את, את לפנות ערב של... של נ... נגורן, כן. כן. תוך האלבום באמת הקסום, כן. שלא מכיר ש... מיד ייגש ליוטיוב הקרוב לפיתו. ויש את האגום הזה של עדנה גורן וקובי רכט. אנחנו התחלנו את התוכנית אחרי שנפרדנו משייקה פייקוב, שהלכנו לבוא אתמול. כן, קראתי על זה עכשיו. כן. טוב מאוד, לא תכננו להתחיל את התוכנית ככה, אבל נפרדנו. ואז השמענו את זמר מפוחית מתוך האלבום הזה. זה אני כל כך אוהב, ולילה בדרום, יש שם באמת שירים נפלאים. אלבום נפלא. אם כבר אנחנו עושים כבון, אז גם נציין עשה את העיבודים לחצי השני של האלבום, הם התחלקו נכון. באלבום הזה, סבא שלי ואלכס היקר. אז, אז אולי, אולי באמת השיר הזה עושה לי איזה משהו, גם אהובהתי שלי לבנת צבא, כן. גם מבוא האדם מתוך בודלר. סבא שלי הוא איש מאוד מיוחד, באמת. אז מה נאחל לסבא? ליום מענה. הולדתו 105. <laughs> כמו שהוא אומר, רק, רק ש... שיהיה בריאות, וש... יודע, שהוא יקום לעוד בוקר ולעוד שבוע ולעוד שנה. אמן ואמן. פיטר, היה כיף לדבר איתך, ואנחנו uh, נשמע עכשיו את לפנות ערב מתוך האלבום uh, הנהדר הזה של שירי סשה ארגוב. ואני מודה לכם על, על הכבוד, זה לא מובן למה שאתם פרושים לתרבות ולסבא שלי ולכל מי שאין אפשר. תודה. בשמחה גדולה, פיטר, להתראות. להתראות, ביי. ביי ביי. בן ברושים יורד, הערב הסתכלי וצר, קרב אלינו יחפים, נלך בשדות השלב כי היום יפתי עובר. על כתפיך ידים En Thank you. ZANG EN MUZIEK עינייך והיום יפתי עובר. שימי ראשך אצלי על ברך בצמא שכונה, אקלע לך פרח ציבורים שרות את שיר הדרך על חורשת העקליטוס כבר הלילה מכסה. ‫בין ברושים עולה ירח ‫הסתכלים כל כך שקוף. ‫הלילה במרחק, ינשו, כן, לפנות ערב. עדנה גורן, איזה יופי של שיר. בואו נחזור עוד פעם לצד השובב של לסלורות, ועוד פעם לשלכם בשעה קלה, לא גדי יגיל, דווקא יורם גאון. זה שיר מתורגם במקור של תום לרר, שהוא סאטיריקאי, אמריקאי, יהודי, מצחיק מאוד ולפעמים ערסי מאוד. את השיר הזה, Uh, תרגם, תרגם לעברית דן אלמגור, שבשבוע הבא, בעזרת השם, בלי נדר, והלוואי שנזכה לכך, יהיה בן 90. נאחל לו כבר מזל טוב, נכון? ואנחנו נשמע את יורם גאון שר שיר שנקרא טנגו מזוכיסטי. דסלורוט איבד. L'ibisho v'niksaf l'esfatayich Ach'yotar lis'tira m'yadayich K'ina maglev, ha'ki bi'at k'ev V'netzena b'etango m'zochisti Yakira, p'ni li'kish kisofaier Ba'ati bi'chazak k'mo b'tayer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 I medication that trip to the end energy was causing my father GE felt like water energy G and fuel Was the result of some chandim hem ni a Ma Ka holi be mazochisti. Ja kirati šeni to tii Našichaba mahol Hakettemmarkkahol Jother ma meha Mašebo cebí a šmi Emech a karli ho klar. חרטי על גבי עם סיגריו. התעלבתי, סליחה, זה רק משמחה. כמה טוב לי בטנגו מזוכיסטי. (מחיאות כפיים) כן. טוב, לא לחינם יוני סחב תקליטים לפה, בכל זאת. זה היה כבד נורא. זה היה כבד. טוב, זה, זה וניל 180 גרם וזה תקליט כפול. <laughs> טוב, תציג. אז טוב, הווניל אה, בהוצאה מחודשת של מוניקה סקס, אה, חיות מחמד, שיצא ב-2002, אז היא יצאה בסדרה, סליחה, ב-2003, יצאה בסדרה מחודשת... לפני שנתיים. כן, כן. אה, יש להם עוד, לדעתי, אה, פצעים ונשיקות שהם הוציאו עוד לפני זה. גם... אה, תקליט מחודש, הקלטה מחודשת, ואנחנו נשמע פה את שיר הנושא, שהוא בעצם נקרא חיות מחמד של מוניקה סקס. ועל ויניל אדום, יפה כן. כזה. אבל עוד פעם, מישהו יתקמצן לרשום את השירים על, ה... על הלייבל. מה, לא חסכו על המשקל של התקליט, אז... חסכו איפשהו אחר, אתה יותר ממתיק, לכן אני משתדל תמיד, שיהיה לי משניהם בתיק. יום ראשון כלוב מזהב, יום שני והכלוב נרכב, אולי זה לא היה זהב אמיתי, אולי דרכתי על שטח פרטי, ואהבה זה לחיות מחר, אהבה זה לחיות מחר. אנשים שעשויים מהאוויר של הרחוב הכי מסריח בעיר קונים את המחשבות מקבלן באמת חבל על הזמן לפעמים קשה להחליט מה את החיים יותר ממתים לכן אני משתתף תבין שיהיה לי משניהם בעתיד ואהבה זה לחיות מחמד אהבה זה לחיות מחמד אז עוד משהו קטן של מוניקה סקס, גם אחד השירים הבאמת טובים שלהם, יש להם לא מעט, אז אנחנו נלך על... הוא שדד לי את המיקרופון. כן, אבל זה ממש לדקה וחצי, פחות אפילו. אז מוניקה סקס עם השיר מנגינה מפצעים ונשיקות, בבקשה. אנחנו הפעם נעלה את זה שנייה רגע. הנה זה בא. אתם רואים, גם פה עושים לנו בעיות פעמים. הוא לא רוצה להגיע היום, אה? לא לא, לא, עושה... אתה רוצה וותר עליו? צריך עוד פעם אחת, נראה, אם הוא לא... אם הוא לא ילך, אז נכון. הנה. בוא ננסה. נכון. רציתי להגיד לך כבר הרבה זמן שאני אוהבת אותך. היינו במסיבה עכשיו נוסעים חזרה טוב נראה שנצטרך לוותר על המנגינה הספציפית הזאת, אבל, אבל, אנחנו לא נוותר על ההזדמנות לברך את לסלו ליום הולדתו. שלום לסלו! שלום ותודה רבה מכל הלב. תודה. אנחנו שמחים נורא לדבר איתך בין 105 ועוד כמה ימים. איך ההרגשה? נכון, נכון, זה, זה באמת ככה זה, ואני מודה לאלוהים שאני הגעתי לגיל הזה, ועדיין שהראש עוד עובד, ברוך השם. ברוך השם, בסדר. ברוך השם. דיברנו עם פיטר לפני כמה דקות. אה, כן. אז גידלת בן ונכד לתפארת, הולכים בדרכך. גם הם מוזיקאים. תגיד, לסלו, uh, מה אתה, ]Yeah. pone... אתה מאחל לעצמך ליום ההולדת הזה? שאני אהיה בריא ושיהיה שלום בכל העולם. אמן ואמן, אמן ואמן. וכשדיברנו עם פיטר ושאלנו אותו לגבי השיר שהוא הכי הכי רוצה שנשמיע אחרי הריאיון, הוא ביקש את לפנות ערב של עדנה גורן. מהתקליט של שירים סשה ארגוב. אה כן, נכון, נכון. זה אחד מהדברים הכי טובים, מה שאני הצלחתי לכתוב. אתה יודע, זה עניין גם של מזל ורגע של אינספירציה, אבל זה טוב מאוד. זה שיר של סשה ארגוב, ואני כתבתי רק העיבוד כמובן. בוודאי. והוא עוד שירים מתוך התקליט הזה, כי אתה עשית כאן חלק גדול מהעיבודים לצד אלכס בייס. כן, כן, זה חילקנו, יש המון שרים, זה עם גם קובי רייט שם באותו, כן. זה נקרא יושב התקליט רחוב שלמה המלך. נכון. Uh, מה, אתה עושה כיום עוד עיבודים, אני מבין, נכון? כן, אני עוד עובד, עבד עכשיו, עבדתי עכשיו בשביל איזה קונצרפט מה שהיה לכבודי באופרה מרומניה, בתימישוארה. כן. וניצח את העלמיד שלי שלומד אצלי, ברנד ניר. ואתה גם אזרח כבוד של תימישוארה, נכון? כן, כן, כן. וגם של בת ים. גם של בת ים, ויש לי מרומניה הדקורס, הכוכב של... כוכב רומניה בדרגה של קוואלר, ככה זה נקרא. זאת אומרת... איזה מדליון, מה שלפני 80 שנה חיילים שמו על הבגדים. יפה. וזה קיבלתי כמובן מהנשיא, זה לא מתאים לשאר, אז מהנשיא רומניה שעה קודם, שעשה משתדש. יפה מאוד, יפה מאוד. אז יש הערכה כלפיך גם ברומניה וגם כאן בישראל. Oh. לא, לא הבנתי. אמרתי, הבנתי. אמרתי, יש הערכה, מעריכים אותך, גם שם ah, וגם פה. ברומניה, כן, מפני שבן, שאני חזרתי ממקסיקו בין 90 עד 2019, כל שנה הייתי בערך פעמיים, חודש וחצי, חודשיים, רוהמבה, באופרה, ניצחתי הרבה, וגם סימפונים קונצרטים בכל מיני הערות מרומניה. ‫אבל במיוחד העיר שלי, ‫בתיבישאלה, שם אני בעצם התחלתי ‫וגמרתי את הניצוח ‫עם האופרה של ורדין אבוקו. ‫זה היה 2019 ‫אז קיבלתי... ‫העיטור. ‫ כן okay. נכון. <Epelessness> <after grading>, לסלו, אנחנו רוצים לחזור לאלבום הנהדר הזה של uh, שירי סאשה uh, ארגוב. בוא, בוא, כן. תבחר, בוא תבחר לנו שיר שאתה רוצה שנשמיע עכשיו. אחד ממה ששר עדנה גורן. אז שמענו את זמר מפוחית, שמענו את לפנות ערב, בוא תגיד מה אתה רוצה. לפנות ערב. לפנות ערב. אז נשמע שוב לכבודך את השיר שבעצם אה, אה, פיטר ביקש אותו גם. קרקי נ... יופי, אז תראה, לא דיברנו. אז, אז, אז, אנחנו חושבים באותו הכיוון. אתה רואה, אז אם גם אתה וגם פיטר רוצים את אותו שיר, אנחנו כמובן ניתן שוב את עדנה גורן, שרה uh, לפנות ערב, שיר של... סשה ארגוף. סשה ארגוף. ארגוף הלחין. תודה רבה שדיברת איתנו. היה לי איתנו, ואני מאחל לכם כל טוב, העיקר בריאות ושלום לכל העם שלנו. אמן ואמן. רק בריאות ואריכות ימים. Mm -hmm. תודה רבה. כל טוב, ביי ביי. להתראות. ביי -ביי. ופעם שנייה בתוכנית, השיר שגם עשה וגם הנכד אוהבים, איך אפשר שלא? אתנה גורן. Al ktepech ידי Tanoch וצילי היד צילך עושה עלום הים עכשיו נושב הרוח כי היום יפתי עובר בואי נשב הכל עוגר BIN ACZEI APARDES היום שוקע BALEIK MANIM הצהל לוגע בחורשן העקליטוס כבר החושב מתחבר אך אור שקיעה מאיר פנייך צמתך בתוך ידים Shid'Allah על חורשת האקריפטוס כבר הלילה מכסה, אך בין ברושי עולה ירח מסתכלים, כל כך שקוף, הלילה במרחק, שדות ינשוף, צורח ואחריו. פעם שנייה, פעם שנייה שמענו את uh, לפנות ערב של סטאשה uh, ארגוב. Uh, uh, אני חושב שאנחנו נישאר עם התקליט הזה ונשמע עוד שיר יפה, יפה, יפה, יפה, יפה מילים של uh, יעקב שבתאי, וזה נקרא אהובתי שלי, לבנת סבר. דות לויה הלבנהנלחלשה הרובינלחהכל הקוחם הגישלחמנ הרובי שלי לבנצבבכישחשוושלם. אלך לשם אהובתי, אלך מחר. ושקט נתגמר כמו שניים שועלים, אהובתי שלי לבנות צבא. החוף עזוב הפילים, אלך לשם אהובתי, אלך מחר.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 L'Venet Saba B'Aparda Sinfar Borson Hapricha D'alekh Lisham Ahoveti D'alekh Makhah B'Aloven Hashaket H'akralach B'Simcha Ahoveti Sheli L'Venet Saba אהובתי שלי, לבנת צוואר, אין לנו הרבה ברירה חוץ מלהישאר אה, עם השיר ה... 아, וצר... וצריך לומר, בעצם אמרנו שאת השיר הזה כתב אה, יעקב שבתאי. אנחנו נשארים עם התקליט הזה כי זה אחד מפסגות אה, היצירה של אה, להסדרות כמעבד. אנחנו נשמע שני שירים ברצף. כשהראשון... הוא של יוסי גמזו, נקרא ליד השעון. ואחריו אנחנו נגלוש ללילה בדרום. להיות רק דן. אתה יוצא לרחוב ולא מחסיק לרקוב ומחבק אמור או לוח מודעות עם נערה כידוש בדרך, אתה מדביק לנשיקה. אומר סליחה, קורא הדרך, והיא צוחקת מסמיקה. כי חגה בעיר וחג בה לב, מועלת פינוקו. אתה אוהב, אוהב, אוהב, ולא מציג דירוקו. תרד איתה אל הטיילת מול גל כחול בים מבהיק אינך שואל, היא לא שואלת אתם רוקדים וזה מספיק אתה קופץ לים כאילו הוא שלך ומחבק גלים שמחבקים אותך מכל העיר כמו שיכורה היא ומכלא העם היא יוצאת. מרגש נפלא ולא נורמלי נדמה שקול העם רוקר כי חג בעיר וחג בלב מוכר לפינורות אתה אוהב אוהב אוהב ולא מפסיק לרקוד ואנחנו עוברים מיד ללילה בדרום, שיר של חיים חפר. ואם יישאר לנו זמן, אם יישאר לנו זמן, אז אנחנו... אם יישאר לנו זמן, אז יישאר לנו זמן. קרוס קטן. קרוס קטן, I like it.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 נצח אדום. שוב וקל לפסוע בין הבתים, אושר שלוב ומבטים. שוב וטרם תמה, שמש לשקוע הימה, כל חלונות העיר נמצאים. הרחובות קל עוות או רחבים שוב אהבות רודחות אוהבים שוב בעינייך חרש לומדים השמיים איך להדליק לי צבא כוכבים דביק, ‫לילה בדרום. ‫אנחנו מגיעים לסופה של תוכנית ‫שהוקדשה ללס לרוץ, ‫בין 105, שיהיה בריא ויאריך ימים. ‫אבל את התוכנית אנחנו פתחנו ‫עם... שיר ששייקה פייקוב הלחין לזכרו של אה, מלחין ותמלילן, שהלך לעולמו היום. לא מזמן, ממש. אתמול, אתמול הוא היה בן 88. אז אנחנו נסיים גם עם אילן ואילנית בעוד שיר של אה, שייקה פייקוב מעבר להרים. תודה שהאזנתם, תודה למרואיינים שלנו. לסלורות, פיתרות. תודה ליוני, תודה לאמירה שפיקה, תודה לרובי הטכנאי, תודה לכם שהאזנתם. ותחזרו בשבוע הבא לעוד מאדן ונעיל, ושיהיו לנו אך ורק בשורות טובות. ביי. <ערב> 86FM, מהמכון האקדמי-טכנולוגי בחולון